Anteriorment, el dimoni de Masforruñes. El tiet Ferran, en Ramon i en mossèn van a casa d'en Feliço per veure si és, però es troben amb el seu cotxe aparcat i cap rastre del seu amic. Mentre mossèn afirma que el dimoni l'hanat a buscar, els altres dos masforruñesos diuen que hi ha d'haver alguna explicació lògica. Bar Ramon, 3 de la tarda. Són les tres i només anem pel primer. Avui sí que anem desmarxats. Jo em moria de gana. Uns 6 vits que nos es dini abans de la una. Això és inconcebible. Com és que penseu al menjar? Quan ja ha el dimoni voltant per les forrulles. A mi la gana m'ha malxat del tot. Rebot, Ramon, posa'm una copeta de vi. Però que no li havia marxat la gana? No, a la no he dit res. Ai, que farem? A veure, abans de res, no perdre la calma, que encara estem dinant i no se assentarà bé el tiberi. Lo primer, el meu entendre... És saber realment on és tan feliç i qui era el deia a la nit. El dimoni! Ja us ho he dit mil vegades! Ho sent, en tots els respectes, eh? El dimoni no existeix, així que hi ha dues opcions. O és un home disfressat que es dedica a saquejar els magatzems, o és un home disfressat que es dedica a saquejar els magatzems. Jo encara en diria una tercera. És un home disfressat que es dedica a saquejar els magatzems. Exactament és el que jo pensava. Com pot ser que sigueu tan verells? Si ja us dic que vaig veure un monstre amb cara de senglar, vestit amb sotana, urpes de pa i mig, i que estava menjant tot el comado perquè no em creieu? Perquè vostè sempre té el cap al mateix lloc i no vull dir sobre les espatlles, sinó la Bíblia, les misses i aquestes coses a les que es dedica. Només que veiés qualcom estrany, ja li va venir el cap al dimoni o al maligne o jo que sé. M'agradaria saber realment què va veure en Feliço. I a mi, però no hi és. I si anem a parlar amb Sí, ell també el va veure. El del bar, carai ben pensat... Ell el va veure abans d'ahir, va ser la primera notícia que va aparèixer al diari. Cap a Sant Josep s'ha dit, però acabat de dinar, eh? Com Déu, mana! Eh, perdó, eh? Unes hores més tard, després d'uns quants plats i d'unes quantes copes de vi, ja estaven preparats per anar cap a Sant Josep a veure en Joanet, el del bar que era conegut així per tenir un bar on s'hi passava la vida i per catar generosament tot l'alcohol que hi entrava, cosa que li havia provocat greus problemes de fetge i les burles de tots els masforronyesos. Ei, el Albert i en Joanet. Aquí vaig començar jo a treballar fins que vaig obrir el meu. Ostres, sí, no me' recordava. Hola, Joanet. Joanet. Que estrany, no hi és? Ho veieu? També se l'han portat. S'emporta tothom que el veu. Estic perdut. I a aquestes hores ja s'està fent de nit. Deu estar fora, eh? Doncs no n'estic tan segur. Només és mou de darrere la barra quan tanca. Si no, està com un clau. Sembla soldat al terra. Joanet! Ai, mare de Déu, nostre senyor, ajudeu-me a enfrontar-me al maligne. Mira, eh, ja no dic ni que sí ni que no, però això és ben estrany. Dels tres que han vist el dimoni, bé, Aquí sigui, només queda el mossèn. I perquè ha estat amb nosaltres, que si no... Ai, ai! No siguis d'animal, home. No veus que s'espanta? I ara què fem? Sopar. Ai! Ai! Sopar, però després pensem el que fem, eh? Després el que vulgueu. Mossèn, vostè ve nosaltres aquesta nit. Ai, sí, per favor! Apa, cap a Sant Antoni altre cop. On és en Joanet, el del bar? I com és que dos dels tres homes que han vist el dimoni han desaparegut? S'haurà salvat el mossèn perquè va amb Ramon i amb el tiet? La resposta a aquestes preguntes hi ha moltes més al proper episodi de El dimoni de Masforrunyes.